И така, започваме. Днеска е Окултната Библия. Шест важни въпроса библейски с Окултно тълковане. Първата лекция е Словото. Втората лекция – Бог и любов. Третата лекция – Бог. И три идеи за размишление. Първата – Вярата. Втората – Молитвата. И третата – Христос. Следваща лекция на 6 май. Започвам с първата лекция, Словото. Йоан казва, Твоето Слово е истина. В света има само една воля, волята на Словото. Словото е разрешител на всички въпроси. Говоря за чистото, наситеното, сгъстеното Божието Слово. Самото око на Духа е образувано от чисто Слово. Ние женим това, което сме натрупали чрез Словото си. Ако Словото е чисто, тогава Бог може да действа в него. Словото може да бъде врата, но може да бъде и тотална стена, преграда. Динамичното слово, това е великия ключ на живота. Всъщност това е силата на вярата. Да можеш да задвижиш слово. Сещам се за една египетска поговорка, която казва «Любовта е спасяващата сила, а вярата е само опътваща. Така че вярата трябва да заведе в любовта, но тя не винаги завежда човека в любовта. Зависи от човека. Натрупването на определени думи и слова определят много видови събития и как ще се развият те. Словото е истината и всяко чисто слово е духовен магнит за истината истината има специфичен говор. Така хората я узнават. Древният отт казва, когато изричеш думи на истината, ти забогатяваш с нетера. Забогатяваш с Бога. Значи, когато изричаш думи на истината, ти забогатяваш с Бога. Твоето слово е истина. И така, който не живее в истината, няма бъдеще. Очакват го нови прераждания, нови иллюзии. Бъдещето на човека не е във времето, а вътре е в него самия. В неговото Слово, в неговата истина. Словото е Сътворител. Той е образуващата сила на Бога. Така е създадено. Бог и Чистото Слово са неразделен огън и злите духове имат страх от Чистото Слово. Този огън, това Чисто Слово е всякога успяващо, ако бъде натрупано както трябва. Защо? Защото е благословено. Благословено от Бога Сътворител. Осъзнатото Слово в нас е действащия Бог. Чрез постоянство, в чистото Слово, Бог твори себе си в нас. Един дълъг, постепенен процес и чист. Бог твори себе си в нас. И не само твори, но постепенно започва да се заражда. Бог се сгъстява само в чистотата. И затова чистите хора в определен момент могат да стават стихии. Оня случай в Библията с двата ангела, които разпиляват войска, около 200 000 войска. Когато Бог им даде власт, те иначе нямат право, но стават силни. Светът на Словото е свят на могъщи постижения. В това число и пирамидите. В Словото е всяка наука, но Словото в дълбокия смисъл е мистерия. Словото е древно учение. Жреците са го познавали пряко като Бог, изначално действащата сила, която е създала и пирамидите. Самата Божия дейност. Това е началното слово, Бог в действие. Сам Бог дарява своето слово на всички свои избрани. В словото е скрито учение за прозрение на тайните. Словото е велико дело, то е изначално, докато действието идва по-късно. Значи словото е първично, действието е вторично. Практиката на Словото е най-вища. Ще припомня, Библията казва, ще плащате за всяка дума, не за цяло изречение, вече е късно. Всяка дума, всяка изпусната дума, тя ще те гони. Някой мисля, че като казат извинявай и че се решава въпроса, не, ти с думи можеш да убиеш някой човек. Няма извинявай, трябва да започнеш искрено да тренираш, за да се освободиш да станеш неспособен да обиждаш, да критикуваш, да завиждаш и, както казвах и преди, да знаеш кое е забележка, кое е критика, защото трябва да различаваш. Словото е мост към световете и, както съм ви казвал, думите са живи същества. Думите са същества. Те дишат, облагородяват, удохотворяват, обожествяват или разрушават. Думите са ръце на същества и чрез думите, чрез тези ръце, тези същества не улавят. Думите са ключове, те отключват духове. Те отварят врати за най-различни влияния. Това означава, че начина по който говори човек, говори с какви духове е свързан. Думите, които използвате, показват какви връзки се създавате и с какви същества общувате. Лошите думи се превръщат в зли същества, гонители, същества на разрушението. Думите са семена, посеви, посявания. Думите са и оръжия. Оръжие на духовете и така, това означава, че думите или съсипват, или уреждат живота. Зависи как човек работи с тях. Словото е велика наука, защото словото доставя всичко необходимо в живота. Който няма чисто отношение към думите, върви към провал. Защото има таян свидетел, който следи за всяка дума. Няма значение дали е казана външно или вътре в мълчанието. Има таян свидетел за всяка дума. Включително и в пустинята. Всяка лоша дума е примка. Болестите са изгубено слово. Понижена самоограбена енергия. Това беше първата лекция.